Машины проволок, почувара, на тротуар и, подумали, навряд, волоком, в буту продуктового штургона. Дворцята грюкли, закрывающие нас у цей бляши це Фургон помчал в гору, тогда вернул праворуч, тоді попали все вниз, если мы дальше будем проводить эту справу, то фирмы зитруют на порог. Mm. А все причетные доследства сникнут, просто сникнут, и кинь сел в воду. Згідно з вказівкою шефа Тартару, таксі контролювали дві машини, які входили до складу оперативної трійки. Стеження вивелено не було. Від метро таксі подалося по набережній, тоді перетнуло міст, з півгодини блукало по лівому березі, перевіряючи певно, чи нема де хвоста, і спинилося біля бензоколонки. Саме тут нам вдалося водія сфотографувати. Знімки передано особі, котра проводить справу. Відтак авто подалося глиблі вибереже, і врешті-решт Мурмур помовчав. Скінчило свій шлях на подвір'ї школи тибетської медицини, яку очолює знаний психотерапевт Альберт Крижинський. Усі здивовано загули. Можу додати, обізвався раптом добродії у темних окулярах, котрий у Тартарії відповідав за Службу безпеки, що нам встановлено. Міська автоінспекція таксі під таким номером не реєструвала. Не вдалося також ідентифікувати особу таксиста. Автоінспекція, буркнув я зі свого кутка, теж не все знає. чи не хоче знати, що власне те саме, та й номер. От-от, зрадів Мурат, а я саме і хотів надати вам слово. Прошу. Я скривився і почав з розповідати про свій візит до портюші. Думаю, підсумував я наостанку, думаю всім зрозуміло, з якою організацією вступили ми у контакт. Гадаю, вам не треба, шановні пани та добродні, пояснювати, якими можливостями володіє ця е, фірма. І що вона може зробити з тартаром, коли виявить, що він їй стоїть на заваді? Щиро кажучи, я боюсь навіть про це подумати. Утім, не дав я розкрити рота Муратові, котрий хотів щось вставити, утім, якщо вже до кінця висловлюватись, то тепер перед нами стоїть лише одна проблема. Будемо ми провадити цю справу далі чи закриємо. Ну, а відповідно, кошти повернемо спадкоємниці. Так чи так, а я за те, щоб закрити, поки не пізно і поки ми, поки ми ще не в наручниках, шановні панове. Я замовк, присутні теж мовчали. Я глянув на Мурата, але він лише понуро втупився в якусь точку перед собою. Добре, врешті звався він «А що е, скаже нам лугиня?» Той пошкрив своєю здоров'яною лапою за вухом. «Ну, буркнув він, наша трійка стежила за пасажиром таксі. Думаю, це вам відомо». Зроблено також знімки. Вони ідентифіковані. особа зафіксовано на них такий собі чабанюк на прізвисько «кукла». У злочинних колах відомий як найманий убивця. Свою е, роботу виконує з особливим садизмом, за психічним складом маніяк, вживає наркотики і, словом, довго не протягне. А взагалі нічого оригінального, нічого особливого. Адресу його хавіри ми знаємо, так що тім потреби в цьому я не бачу. Мурат замислився. «Ага», – сказав він. «Оперативна інформація вся». «Запитання?» «Будуть?» раптом звався дядько Пацюк. На нього здивовано заозиралися. «Будуть?» Повторив він. «А це значить таке запитання. Чого це, товариш?» «Чи так значить пан?» «Ей, ж пан. Так от, чого це пан?» «Мурмур -мур не доповідає, що він там винюхав у сусідів клієнта?» Це то тобто, за що ту сердечну жінку прикували до батареї парового опалення?» ж, за що це таке вони з нею зробили? Хотів би я знати. Ну, здивувався Мурат, а ми забули, а що там сталося справді?